واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون فصلى الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تمسك بسنته واقتدى بهديه الى يوم الدين وبعد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 Falënderimet dhe lavdatat i takojnë vetëm Allahut të Madhruar. Vetëm Allahun e falënderojmë dhe vetëm prej Tij ndihem dhe falje kërkojmë. Paçja, mshira, bekimet dhe lavdatat e Allahut qofshin për të dërguarin ton të fundit, Profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij të pastër, për shokët e tij besnik dhe për të gjitha ta besimtar që e pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Pas tajtën dërshumë vlazën besimtar, jemi sëtë se bashku në ligjeratën e radhës, dhe jemi në vazhë dhe në ligjeratave që flasin për urnimin në të mirë dhe ndalimin nga e keqja. Dhe vërtet, në kohën e sëtë me kur ne jetojmë, Kortakçiyat janë për hapur dhe ato janë bër publike kur haramat, gjërat e ndaluara manifestohen publikisht. Kur njerëzit të cilët rrasin në rrugën e djallit së shejtanit mallkuar janë dal publikisht. Kur njerëzit investojnë investime, kapitale dhe marramendse që besimtarve musliman Tua devijojnë në rrugën, tua ndrojnë identitetin e tyre fetar, kanë nevojë më shumë se kurrë dot herë deri më tani që të luftojmë të këqia të cilat janë përhapur në shoqërinë kosovare. Dhe vërtet, njerëzit me dije apo pa dije janë zhytur në për shumë gjënahe dhe harame të ndrëshme, dhe të gjithë ata të cilët kanë mundësi të cilët kanë aftësi dhe të cilët kanë kohë e kanë për obligim që të kshilojnë të tjeret në rrug të mirë dhe të mbarë dhe të indalojnë të tjeret nga rruga e devijuar dhe nga rrugët e këqia. Dhe të jemi të kujdeshëm dhe të vëmenshëm gjatë thirje se njerëzve që ufshin ata të afert apo të largët, të përdorim metoden e butësis dhe afërsis, me totë të cilën në preferon edhe Allahu i madhruar, ku sëtë udhu ila sëbili rabbike, bil hikmeti wal me ujithatil hasana, wa gjadil hum bil leti hi ahsan. Thërë njerëzit në rrugën e Allahut, me urtësi, me hikmet, dhe me kshila të mira, dhe me kshila të bukura, Nëse ata polemizojnë me ty, nëse ata të kundërshtojnë ty, Allahu thot: "O, gjuajdhëri me atë që është më e mirë." Atëra polemizovë me ata në mënyrën më të mirë, bën polemikën me ta në mënyrën më të bukur dhe të jesh kuj i kujdesshëm të mos i tejkalosh kufitin të cilit ka vendosur Allahu xhallahu 'anhu gjat polemizimit. Orcia, të cilën e përmend Allahu xhallahu 'anhu është vërtet një dhunti, një begati e madhe, që Allahu i madhruar nuk je e bëzhdo njerit për i rabet të ti. Dhe urësia është vendosja e gjërave në vendin e vetë, në kohen e vetë dhe para njerëzve adekuat. Ku shdin me i vendosë gjërat në vendin e duhur, në kohen e duhur dhe para njerëzve të duhur, a i quhet urtakë ajo është njëri i urt, ati jo vetëm që ju ka dhonë dituria ilmi, por ju ka dhonë edhe urtësia hikme. Andaj, thyrën e njerëzit në rrugën e Allahut me urtësi, thyrën e fillemisht familjarët tuaj, të afërmit meqët dashamiret dhe të tjerët, me një fjalë, thyrën e të gjithë ata të cilve u adonit të miren, sepse Ai që thërët në rrugën e Allahut, ai është dashamir, ai u adon njerëzve të mirën, ai që i kshilon njerëzit, me kshila të mira, ai vërtet është në rrugën të cilën e ka ndjekë Resulullahi sallallahu aleyhi wasallam. Ai cili i largon njerëzit nga rruga e keqe, ai cili i lufton të kqiat apo dukurit negative, Vërtet, ai a don të mirën vendit. Vërtet, ai a don të mirën besimtarëve musliman. Andaj, urnimi në të mirë dhe ndalimin nga keqësia është një prej shtyllave fundamentale të fesë islame. Saqë dietaret islam kanë thënë sikur Allahu të kish ba 6 shtylla të islamit, e që ne i dim se shtyllat e islamit janë 5 dëshmija shahadeti, falja po namazi, dhanja po zekati, agjerimi dhe haji. Dhe kanë thanë djetarët cikur tish arë dhe një shtyl e islamit, e gjashta kishtë me qenë urnimin e të mirë dhe ndalimin nga e keqja. Dhe urnimin e të mirë dhe ndalimin nga e keqja është obligim, përse cilin prej nesh. Aqsa kemi mundësi për ta kryer këtë, Dhe i dërguari i Allahut Resulullah sallallahu alaihi wasallam me hadithin që shënon i moslimi ka thënë men ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wadhalik adhafu al iman kush prejosh e shef ndonjë të keqe le ta ndryshoj atë me dorën e tij. Po nëse nuk mundet, le ta ndryshoj ato të këqje me gjuhën e tij. Po nëse nuk mundet, le ta refuzoj ato të këqje me zemrën e tij. Wadhālika aḍaʿfu l-īmān. Por kjo, me urej kqia, me me zemr, kjo më urrejt xhanat e këqija. Më refuzoj xhanat e këqija vetëm me zemër, kjo është kalla më e ulta e imanit, e besimit. Dhe shkaku i këtij transmetimit hadithe nga Abu Sa'ida al-Khudri është rastë kur në njërin prej bajramave të muslimanëve udhëhec i si muslimanëve e ndryshoi sunetin e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam në vend që të afal namazin e bajramit pastaj ta marrë hutben li xeratën Mervani Rahimahullahu Teala, ndryshoj deshti të amaj maspari khutben, pastaj të fal namazin e bajramit. Dhe kjo bijen në desh me sunetin me praktiken e Resulullahit sallallahu sallam. Dhe shikone sa ka pas bura trima dhe të guzim shumë. Dhe njerin nga të pranishmit, unë grit dhe i tha udhecit të muslimanve, se ti e ke kundërshtuar sunetin e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Dhe tha ti duhet më së pari më fa namazin e bajramit, pastaj më mbajt hutben liqeratën e bajramit. Dhe në kët rast Ebu Said al-Khudri, i cili ishte i pranishëm, u ngret dhe tha hadithin e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam këtë thënien që e përmendëm më herët, kush prej jush shëf në do një të keqe, leta ndryshaj atë me dorën e ti, nëse nuk mundet me gjuhen e ti. Dhe në këtë rast kemi një e, kombinim, apo një gërshëtim të këtyne dy urnave, me dorë edhe me gju, sepse këtë besimtari që unë grit dhe me gjuhe këtë ndryshaj veprimin e mëruanit, këtë ndryshajt, këtë gabimin apo të keqen me gjuën e ti, ndërsa thua të se Ebu Seidel Khuduriv, e kapi me dorën e ti, i tha, ndryshoj e do të thët këtë veprim, dhe praktikoja ashtu si që ka praktikue Resulullahi sallallahu aleyhi wasallam. Ndërsa sot, një ndryshim këj tjetër, sepse jemi njërës tjirë, edhe ndoshtë edhe besimi është ma i dëpt, sot, Pa marp parasysh ndryshimet që bëhen dhe bien ndesh me sunetin e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam disa prej besimtarëve apo pjesa dërmuese e besimtarëve nuk e çojnë kokën nuk mërziten fare në pjesë e madhe e besimtarëve nuk mërziten fare pse nfan ton janë fut shumë rrisi shumë bidate shumë gjana të cilat bien ndesh direkt me mësimet me udhëzimet profetike të Muhammedi sallallahu a.s. Bile, bile, një piesë e besimtarve, vesh, mi au bo fejnë qysh kanë qef, edhe pse bjendesh ndoshta dhe me fjallën Allahot nuk mërzitën fare. Dhe një piesë e besimtarve kanë shkua ashtë largë, sa që fejnë e kanë lanë vetëm në dy bajrame. Pra fej e ty në, Feja që ata e kërkojnë apo e dëshirojnë është dyhen vite me ardhë në gjami. E në gjajshme kjo me fejnë e krishterë, se dhe ata e kanë dyhere me shku kështo masovikisht, kër i kanë ato festat e tyne. Dhe kjo bjenë direkt në fjallën e Resulullah sallallahu al.sallem, që ka thonë do t'i pasani ata që ka në qenë para jushë plam mas plame e hap mas hapi dërisa nësa ta hyn edhe në vrimen apo në birucën e hardhucës edhe jo do të hynë në si kur ata e i thanë ku shena ta ja rasullullat të kryshtërët dhe që i fotët fa po ku shë tjetër përveç tyne disa të tjerë që janë pak këfetar ma shumë se ata të bajrameve kanë qef me bo fen vetëm në dy gjuma apo në tri gjuma se katra më lena mujt nuk mënet me i praktikua Disa bile mundohen një gjumopo e nja dy e huqin, po thetë hojshë tri kur mu nuk mbesin pa i falë. Edhe me ato arsitën vetën që nuk i lënë tri gjumor adha zi. E disa të thjerë, po ata janë ma pak, ata e praktikojnë fen mirë shumë. Ata e praktikojnë me përpikri. Mirë po, për ata të cilët nuk mund të praktikojnë fenë, këta që e praktikojnë fenë me përpikri, E praktikojn ashtu sa munden Kur'anin edhe Sunetin e Resulullahit sallallahu alajhi wasallam. Këta tash, nën vështirësinë e përkrahin, këta burra apo gra që praktikojn fe ndamësi dot, këta thonë valla këta janë ekstrem. Këta kanë shkuar në ekstrem, sektar shumë po falen. Këta po falen shumë, këta po xhenojnë shumë, këta po dhon shumë, këta po këshillojnë shumë, këta po ndalojnë shumë e kështu me radhë, kështu me radhë. O vllazën Ne them se nuk mundeni vetëm të jeni praktikues të fesë, të paktën, të paktën kjo është minimumi prejush, për ju. Për krahni ata që praktikojnë fenë. Edhe praktikimin e fesë nuk e dojm ashtu siç e duan disa njerëz apo disa media. Praktikimin e fesë duam ashtu çüshe don Allahu xhallahu xhanohu. Ze nuk e duam fen ta bëjm fejë komerciale, disa kanë shku ashtë largë, sa so që kontaktet me fejnë i kanë shumë herët, vetëm në rastet rala, kur herët në doshta kanë që fëmi kanë posë, një kontakt me fejnë se si ju ka vdek gjyshja apo gjyshja, apo kontaktet me fejnë nëse këtë se kanë mbri, i kanë shumë vonë, kur i vdes nana apo baba apo dikushë. Edh atëherë bën komercializëm në fe. Kërkon prej hoxhës që hoxha tash të bën xhana të cilat nuk janë në fen ton. Dhe obligon hoxhën me disa xhana të cilat nuk e ka obliguar Allahu e as i dërguari i tij sallallahu alejhi wasalam. Dhe i thot hoxhës me i këndu hatme, me i këndu yasina, me i këndu selime, e në disa vene, se të ashtë tradita prej rajonit në rajon ndryshën, në disa vene edhe kur vdes dikush i bojnë me vlut. Me vlut do të thëtë lindje, dhe zakonisht venin ton, kur flitet për me vludin i kushtohet lindje se profetit sallallahu aleyhi vësallam. Dhe këto dit, këto dit është muajnë të cilin ka lindë Resulullahi sallallahu aleyhi vësallam. Dhe shumë kush, shumë kush bjen direkt në desh, me ato që ka veprua Resulullah s.a.s. a nuk e ka praktikue festimin e lindjes dit lindjen e ti nuk e ka festue dhe një gjajet til nuk është e lejume asë për neve dhe na nuk e festojnë për vetën ton dit lindjen se së paracet aje kurgjo aja është humbje kohë se i kje 10 antarë, 20 antarën familje e sa i kje akraba, kushere, tezët, ajalare, halë, kuta djone dhe me anis keqë të me festue po me bukshtu dhe si gjematë na nuk ka ditë që zëtë me shku dikone edhe me shku dhurata, edhe me shku me hangër me pi, edhe me shku dhurë për i kësoj bote, edhe vesh me nejtë si parazita me kanë që nga mor neve dikosh. Dhe për mësme nga ngarku neve, dhe pasi që nuk ka ndo një rëndësit veçan të lindje e personave, Allahu Gjeleshan hu asë që ne ka lidë. Su neve të mbaj manifestime, apo të bimet të ndryshme. Dhe vlazen disa pjesë, Disa pjesë të Kosovës edhe në për dyer të xhamive kanë citë edhe çmimin e hatmes, çmimin e Mevlutit, çmimin e Çelimit, çmimin e Jasinit e tjera e tjera. Këjt këto vallahi në brindeshme me me mësimet e Kuranit edhe të Sunetit. Dhe është degradim i librit të Allahut, me thonë se një hatme, një lezim komplet ta kushtoj për 100 euro apo për 200 euro. Do thotë nuk pas kanë vlerë shumë të mëdha. Nuk pas ka ky libër shumë vlerë. Andaj nuk është liber komercial që bojnë biznes, se disa e kanë morë kuronë në pëshkuin fleta edhe po të ashet hajmalin. Edhe pëshkuin hajmalin, të është kanë dalë mjetët bashkohore. Dhe atë hajmalin që po e shkruin, të është nuk pëshkuin herën e dy të tjetëri. Po pëshkuin po, po i bën një mi kopje, ose dy mi kopje. Dhe po vjen i pari, po ja e një hajmalin, po ja këthen formë të rekonshit. Po vjen i dy të ashe ka këtu një një një nj kopia më janë 2000 copa, edhe më shpijap shtell apo do na djeshmen e madh apo të vogël, valla të madhë, sepu më ro njerëz që malet kanë me kalue 100 euro, djeshmi e vogël 50 euro. Edhe është kjo biznes. Disa apo po e shesin Kur'anin e fotokopjuum. Jo Kur'anin komplet, po disa pjesë nga Kur'ani. Edani pjesë e këtyre nevojtarëve që kanë hallë, kanë probleme, edhe na krijt kemi hallë edhe probleme. Krijt kemi cmut në për familjet tona. Nuk ka një familje që bëhet 100% funksionale çështot. Edh tash po kanë hallë edhe probleme, e Hoxha, vë Allah çka kemi të bëj, ai na pushtoi, ai na sharoi. As nuk të ka shpëtuar, as nuk të ka sharuar. Ai që të shpëton është Allahu. Ai që të sharon është Allahu xhelashanuh. Po çaj person që po tashet kuranin, apo po taknon kuranin me parë. Ai person pse vetës, vetë spiaz zgjidh problemet. A besën e vlasën disa për i tyne që bojnë biznes me koranin kanë probleme psichike, vetë ata kanë probleme, disa për i tyne kanë të smutë psichik në familjet e tyne, pse nuk për i shërojnë, disa për i tyne nuk kanë fmi fare, pëse s'pja shkun veti në Heimali që asit madhe, që asit nishin e herodhe me bona i fmi, e vlasë bëhet me Heimali, por nuk bëhet, ja si kur disa si jenë të martu më heqë, e i planifika sa fëmi me i pasë. Po të s'ki me pasë asë një, pëse, se ti pasparit do të mu fejuhë, e mu martu me prua të zojë në shpe, pa s'taj mi planifiku më heqë. E jë t'i bëne bësej dhe sa fëmi, ati si i martu më heqë. Andaj vlazen, tjeni të kujdeshë shumë, edhe tjeni sinqertë. Mështë tjë rohë një farë komoditeti edhe një farë uqbu nefës në far vetë qenësi e kështu e më paraqitë jo se po e doni Rasullullahin sallallahu alaihi wasallam më shumë se ç'i ka dashur ai veten e vet ose më shumë se ç'i kanë dashur shokët e tij. Pse apo ta merr me anë që ti kimë dashur më shumë se Ebu Bekri, Rasullullahin sallallahu alaihi wasallam, ose se Omerit, ose se Uthmanit, ose se Aliut. Vallahi s'kimë dashur. Sa i më gishti ka thon për Ebu Bekrin xhenet e po Omerin, e për Uthmanin, e për Aliun, edhe për të tjerët. I ka përmendë me Amla se imprej xhenetlive. Andaj ata kanë pas Olu ul himme Kanë pas ambicjet larta Ata s'kanë pretendu që shmë uknash këtë botë Kanë pretendu që shmë uknash botën tjetër Të përgzuar me gjenet Edhe kur kanë zbrit ajetet Versetet e munafikve O meri po qanë edhe për po i pyyt njënën për i shokve po dhot, Shkot dë gjëje për i gamerin Se musë për më përmen mu për i munafikve Na u dhu bila, runa zët A i përgzu me gjenet O se e bu bekri i qële është njëri ma i minë ruzullën të kësorë, mas Muhamedi sallallahu a.s. dhe i pari prejumetit Muhamedi sallallahu a.s. që do të e fut kame në gjenet. E kur për është një zëgë të fluturu, po shkonë në bini pëmë, edhe po hanë pej frutave të pëmes, edhe prapo ngritet, që po thëtë tuba lekeja tajrë, i lumi ti o zëgë po thëtë, të tiru fisema, po, po, po fluturan në qilë, o të ka ala shëgjer, edhe po atëron, po bjenë përmë, edhe po hanë prej frutave të saj, edhe prapë po shkonë, edhe nesër po atë delë të zoti, bil a dhabë o la hisabë, asë ki a dhabë në dëshkim, e asë ki lëgari me dhamë, e qysh, për i lakmonë zogu të kjo për i gjenet live, qasë shumë që ka posë friken, se musë, po e dënanë Allahu gjelesha në hu. E neve së në bjenë me në kjo, kur kështu me thonë, heqë, i sa zëghti shohëme dhe së shka menja bile, asë nuk i qef me konzëg, se sheveten që i dikushi, e pëse kjo e bubekri nuk u botash, si kur na, e muqume e thonë, ja Rasul Allah, që kjo i kjo të vorën, në Medine nga Gjamis, onë e ta kënajtini me vlod, ja kishknuën në gjuhën arabe, po shumë kush përse të tënë, po këto jenë poezij, po kush për të nalë mërë vlo prej poezive, banit i poezij në shpesat mu Edhe ti keni shku poezi për pejgamen, a më edhe mu ti lexoj, ti shoh sa sa bukur i keni rëndit ato fjalë. Por jo më bome ti fal gjënahet. Se aty neni varg po shkruan kush e këndon. Dhe kush e kush e let, kush e këndon dhe kush e dëgjon ka shumë sevap. Po aty që i bëhet një që ka pa hesab. Amani argument si ka pa hesab sevape. Pa llogari. Jojeni argument dikun. Unë ta joj për ni shkojn Kur'an çik i dhot sevape. Elif, një vi, i kje dhe të sevapë, se kështu ka thonë pejga meri sallallaj sallem. Gjama ti mua për me vlydin që kje dhe të sevapë, apo një sevapë që kje, gjema një. Na nuk muim të asikur të tjerët, me i pasu atë të tjerët, po qërata po majna si akademish për kujtimore, përse stak fëllapë, ta qesu në pejga meri sallallaj sallem me me kësi njës të rëndëm ta, me kësi njës kësaj koha, Pas po, tash nën çmim me krahasu me akademie me tubime, sikur kta tjerë që po i krasojnë njerëz të rëndom. Kta spoojn akademi për pejgamber, kta poojn akademi për njerëz të rëndom. Edhe janë ngrit disa më tepër se ç'dohet, edhe janë ul disa më tepër se ç'dohat. Andaj, mos i besoni këtej vargjeve që janë aty se aty në varg po thotë, për ato që këndohet këmbë vlotati nuk i bëhet hiç era dhjetë atij. Vallahi të bëhet. Si dilsh Pe me vlutit mundesh kryet me thymëker. Ani me kam rshit sikur tash. Çysh u baukull, e thën kokën edhe pse e kam me vlut. Andaj duhet me pas kujdes. Me dash për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ashtu çysh na ka mësua Allahu. Se kta që mundohen këtu me dashni herën vet, kta as nuk i falin farzet, as nuk i falin sunetët e pejgamberit, as nuk e praktikojnë jetën e pejgamberit, një jetën e vet. Kurçi nuk bojn pei sunetit, ama në herën vet do të me kënuë me vludin, apo me dhezë me vludin, disa vene i thoi. Andaj vlazen, mundahoni, mundahoni këto bidate, këto risi i të largani, se nuk janë prej fesë, nuk janë prej fesë, se vallaj si kur të shkin prej fesë, ulemaja e këti umeti, ulemaja muslima në i këshin këndua në përshëtëpite veta. Besam një, në karjerën ti me kështu në davet, në thirjet njerëzë që njëzet vite, E ma shumë, asë një herë, asë një hoqë, kur së më ka thirën me vlën shpine vetë. E pëse mësë me thira ta kura, veç gjemati me thira? Asë nuk thirën, asë nuk dhënë pare. A gjemati po? E vala ma si vetë se praktikoj, edhe nuk e bëj, asë ty nuk ta preferaj një gjatë tjilë. Se Allahu gjellëshanu hu, po ne e të rejek vrejtjen, po thëtë ja e juhe ledhina amenu, li me të kulune ma la të falun, kebure makta ninda Allah e në të kulu ma la Pse e thoni ato që se veprani? O shte o rejt në tek Allahu gjellësha në hun me thonë ato që nuk e praktikoni vetë. Andaj të keni kujdes, të keni kujdes dhe keni të tjeni të dhe menë shumë nga gjërat të cilat jenë mundu njëzit me i fut në fejë dhe jenë mundu në neve me nalohëm fejën me një me vlud. Na me Rasulullah s.a.s. nuk komunikojmë veç një kohën kur ka lindaj. Na shdo ditë, Sahar mërëna ditës në e qëjmë salavatë dhe selamë e Resulullah s.a.ll. Me qimë drahere mërëna ditës në e qëjmë salavatë, vesht namaz me dhjetë drahere, bim salavat për pejgamberin s.a.ll. E ata që e praktikojnë njën vetë, ata hec bim salavat kërë, edhe aty kur vjen huaj gja i bilis dimera salavat. Sa so, i ka pare, edhe mena me pare tashti, si ku në biznes o si ku në politiku u futë me pare, mena se edhe në gjenet për futë është me pare, smonësh. Moneshti nëse jë besimtari sinqerta dhe me parë me fitu gjenetin, po do të mi kryinë herë disa obligime tjera, pas ta i vjene dhe dhanja që është obligative. Andaj, duhet të jemi prej aty në të cilët e përkrahim rrugën e drejtë, rrugën e profetit ton, sallallahu aleyhu a sellem. Për ata Muhamedi sallallahu aleyhu a sellem ka thonë, gjdo profet parameje ka pas njerëz ndihmëtar të cilët i ka ndihmue, dhe të cilët kanë vepruo si mas sënetit të pejgamerve të tyre. Mirë po, thot, më pas kanë orë grupe të njerëzve të cilët e thonë ato që nuk e veprojnë dhe e veprojnë ato me të cilët nuk i ka urnu Allahu Gjeleshanu hu. Dhe, thot, kush i lufton ata me dorën e ti, ajo është besimtar. Kush i lufton ata me gjuhen e ti, ajo është besimtar. Kush i lufton ata me zemër, ajo është besimtar dhe nuk mbetet më Prej imanit, prej besimit Asa kokra e bizeles Apo në disa hadithe Asa kokra e grurit Pra ata që thojnë edhe nuk veprojnë Dhe ata që veprojnë me ato që s'jan urnue Na dohet me i luftu këta Dhe mos me i pranua punet e tyre Dhe kjo është shenjë e besimit e imanit ton Andaj, e lusim Allahun gjellë shanuhu Që t'na mundësoj neve Dhe të gjithë besimtarve ku do që janë Që punet e mira t'i përkrahim dhe të jemi shtetës në punë të mira dhe të mbara. Dhe lutim Allahun xhalla shanuhu që të na mundson neve që të loftojm punën e liga, punën e këshia dhe të gjitha ato që bien ndesh me mësimet e Kur'anit dhe mësimet e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Allahu na fallet neve, prindërit e ton, dietarët ton dhe të gjithë muslimanët kudo që janë. Aqulu qawli hadha واستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين o sëllëmet të slimën këthiren, i la jomit dini, u abad. Pas të e vlazën refuzimit të keqës, uh, filan, mas pari, dhe mas leti, me zemër. Pra, me refuzua dhe me luftu të keqen, mas pari me zemër. Dhe kjo është shkala, e ullë të imanët e besimit. Dhe një musliman, që nuk e luftën, që nuk e kundërshtën, që nuk e refuzën të keqen me zemër, aj nuk ka shenja të besimit. Një musliman që paracitet si musliman, po të keqen nuk e luftën të pakten me zemër, aj nuk ka shenja të imanit. Shajat besimit të ajniri nuk ka. Edhepse ajo është në numrin e madhë të muslimanve të këti vendi. Andaj kjo është gjëja me e vogël që mund të aboj më ne. Pra, gjanat e këqia, dukurit negative, me i urrejt, Me luftuë, me i refuzuo me, me zemër. Mos më ndaj dashë zemra. E ja si disa prej muslimanëve të kohës së sotme leçi nuk e urren me zemër, po edhe henatun harame edhe thad valla çka më bokuhet po bën çashtu, edhe ana çashtu po bëj. Po dorzohen, po shkrihen çish kaon pejgamberi alay salam. Do të vjen koha kur disa do të shkrihen sikur kripa që shkrihet në ujë. Shkan pashazoti edhe flak 70 vjet, edhe, edhe me namaz E shkon në perëstaranë Cucullakohën, e ku është muzika direkte live aty. Edhe çka më vahohet. Edhe kur thënë aty pastaj, hajtë edhe një këngë për këtë gjyshin, një këngë patriotike për Filamfistekun, po për më tani jamna. Është knastë edhe këy, edhe ku i thub pse? Valla çka më voj, çe këtej me, me triti është edhe në me këtë triti jam po. Jo mos të bën ashtu ti. Nëse si ata janë në rrugë të gabuar, ti mos u bën sikur ata. Nëse ata janë rrugë të marr, po valla me triti edhe me fëmit, kurfar problemi nuk është. Andaj tieni të kujdesshëm dhe Abdullajbni Mesudi ka thonë është katruar aj që një të keqen me zemërën e ti dhe nuk e luftonate. Por nëse ti me zemërën tonë e shë që është e keqen, luftojate. Dhe refuzimi me zemërë për të keqen e shkarkon muslimonin nga përgjëtsia që nesër për Allahot del me arsëtim se ozotun e të pakten me zemërë e kom luftue. Por a kjo është minimumi. Ndërsa sa i përket dispozitave te luftimet të së keqës me djuh edhe me dor këtu kemi dy dispozita e para është fardul kifaye fard kifaye që do thot obligim kolektiv nëse në shoshrin ton kosovare paraqitet një e keqe dhe dikush prej juve këtu 2-300 vet sa jeni sot mundet me luftuar çat keq edhe e largon prej shoshnis ton hejt na kemi arsyet para Zotit se themi filani ky vëlla e ka larguar këto prej shoshnis Po nëse si kolektiv këtu e shohim ni të keqe. Dhe kërkuaj prej nesh nuk del me luftu kit të keqe. Të gjithë kemi denëm tek Allahu xhaleshanu. Pse dikush prej nesh nuk ka dal me luftuën. Dispozita e dytë e largimit të së keqës është fardul ain, obligim personal i individit. Si ndodh kjo? Ndodh për shembull në Kosovë. Për shembull në Kosovë, kriminalat Nuk mund të më i luftuo edhe me kap çdo njerëni prej nesh me arrestuat. Kto mundet me vë dotn policia e Kosovës. Dhe policia e Kosovës e ka fardul ayn, obligim personal të vetin me i luftu këta kriminalat, këta të cilët po vrasin, këta të cilët po vjedhin, këta të cilët po shantazhojnë. Nëse ata nuk e kryejnë, ata e kanë obligimin, nuk e kemi na tiert. Se na nuk e kemi në dor atë institucion. Por nese në familjen tane, i vetë mi i ti, që mërësht me luftu që atë keqë, atë herë ti ki obligim personal. Nese ti e luftan, shpërblejesh. Nese ti nuk e luftan, ti e merë për gjithësin për Allahut Gjellëshanuhu. Anda je luësim Allahut Gjellëshanuhu, që të nabon neve pre a tyre të cilët i krymë të obligime që i kemë për Allahut, të barëke vëtë ala. Bini salavatë vë salame për Rasulullah sallallahu alai vësallem, në ditën dhe në kohën matë mir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 Allah